A včera ho čel doběly o harmonii duší A poslouchal jsem zardělí, která jí srdce buší Ach bělo, bělo, bělo má, sdělila si mi suše Že člověk taky tělo má, ve kterém sídlí duše Ačkoliv nejsem zbabilý, já váhal dlouho drahně Chtít příliš mnoho odběly a skončit v mravním bahně jak včera raší podběli na pasekách i jinde. Já dostal dopis od běly, já dostal dopis od běly, běla mi dala kvinde. Já dostal dopis od běly, běla mi dala kvinde.